Усі свої кари відбувають там. Тут лише люблять і прощають. Лише не всіх пускають по праву сторону своєї слави. А кого беруть? Кого люблять найбільше? А кого люблять найбільше? Вибрани. За що? Це є велика тайна, і ніхто її не знає, окрім нього. Але цю тайну нікому не дано спізнати. Чому? Бо зникне чар.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 Різдво, ти чуєш? Різдво, чи малярство, чи вітче, з просоння, зоїк, схлип, ти чуєш? Чую, Марія, чую. А музика? Океани захвату і піднесення, і лише із семи нот. А наші думки? Їхнє миттєві шугання в наших надрах і на далекій відстані? А це ключність зеленого і жовтого листя, а зміни дня і ночі? А зачаття? А ти кажеш, чар? Тайна?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 і тріпотіла перед зримою золотою брамою, укритою чи то небесною росою, чи потом боязні тих, хто раптово ставав перед нею. Брама гойдалася і скрипіла під власною вагою чи власною величію, і її погойдування паморочило мене, як погойдування посередині узкої кладки над водою. Брама нараз різко розійшлась, і я відчула, як щось безформне, але всеосяжне і сюди суще, попливло до мене, чи я попливла до нього.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 ніж мої думками, і переливи ангельського саду, і дзюркіт фонтанів, і моя бояськість, і моя сміливість. Усе зникло, ніби ніколи й не існувало, а я плавла вище, де щось безмовне, але надто лагідне, тихо шелеснуло. Це дванадцятий сад. І враз я з подивом і захватом збагнула. Це мій тато впускає мене до себе». Я чула його обійму. Він пригортав мене, як пригортають наречену в моторошній тиші весільної ночі, як пригортають знайдену в океані безглосся і безому самотню жінку, що розтає на світанку сирим, хрипливим томаном і зникає у вирідній в якосмерті, ніколи більше не травожучи нічого, окрім нечастих спогадів у темені ночі. Я хотіла розплющити очі, щоб побачити, який він той, що дихав приязню і любов'ю на мене.